Перший стрічний був налаштований слухати цю несподівану жінку довго. Може, саме через це мовчав? Осіннє сонце було ще лагідне, ба навіть спечне. І жінка відчула на собі тепло від його грудей, а може навіть уже від погонів. Вона посміливішала і провела пучками пальців по чітко окреслених вилогах полковникового мундира. «Я нічого від тебе не хочу. Хочу бути вислуханою, розумієш?» Ти, що молодий, повинен розуміти. Далі вона відважилась на більше, і такий розплющила очі. Полковник мовчав, але його дещо похмурий погляд казав, що він незадоволений її жалобною блузою і чорними панчохами в таку спекутню. Та врешті йому надокучила круглорічно темрява мундира і взагалі неперервне бабське рюмсення отут в його цитаделі. Він, законослухняна військова людина, звик віддавати честь і приймати її від інших, а не вислуховувати зашмаркані слипи своїх і чужих донюк, дружин чи коханок. Честь? Віддавати честь? Жінка у чорному відсахнулась від зірок на його погонах, як від вогню. А я то віддаю що ганьбу, не славу? О, ні. Усе, що може віддати зуховала жінка чоловікові, то лише свою честь. А без честя приходить по тому. «Ти не віриш мені?» І знову в його похмурому погляді прочитала не схвалення. І він мовчав. «Ну, добре, добре, завтра я прийду в чомусь веселішому. І все ж не дивись на мене так осудливо, бо, може, для тебе сюди ніхто й не приходить з такою відкритістю, як я. Але з тебе, напевно, ще не вивітривсь солдафонський дух, через те ти не є лояльним до мого болю». Однак у тебе тут доволі часу, щоб пошкодувати ще колись за мною, а чи й за кимсь справді ближчим. Ти маєш тут можливість наквапно думати не тільки про своє колишнє життя, але й намагатися розуміти інших. О, так, тут ти маєш занадто багато часу, мій полковнику, а раз і ці рукавички скинуті, і ці чорні панчохи закинуті, може, й назовсім, і зовсім відсутній страх, але вона не запам'ятала кольору його очей. Чи ті очі були безкулірні від похмурості, як добре, що вона більше не знається з пристрастю, а знається тепер лише з цікавістю, на саме її неутоленістю і безміром. Жінка, чи не щодня ставала перед величезним дзеркалом, розладжувала нерівності на обличчі і зморшки на сукні, і з букетиком невиразних квітів брала туди, де було багато, і різних чоловіків, і будь-котрий з них міг стати її. На цей раз вона придивлялась здовго і без поспіху. О, та у цьому любому тепер її царстві поруч із чоловіками сусідали і жінки, але не так густо, і жодна з них не могла бути її суперницею. Бо хіба можуть конкурувати з нею нарешті вільною від пристрасти, як оббілована звірина від шкіри усі ці матрони, чомусь усміхнені на всі тридцять два, всі чомусь молоді чи штучно відмолоджені, з декольтованими грудьми і непристойно пишними зачісками? Чи спроможне збити когось із глузду їхній надречний сміх саме тут, коли тут володарюють лише поважні й мудрі, майже забронзовілі у своїй мудрості величі? Вона думає, що тут не місце для декольте, але вульгарно усміхленим жінкам водніше. Жінка поправила зів'яло троянду у волоссі і наблизилась до того, чий погляд сьогодні підбадьорював її. Він 1956 року народження. Про це можна було не перепитувати, і так видно. Був актором і вічною дитиною. Через те у нього на плечі сиділа зграя метеликів із тріпотливими крильцями і плелась густа павутина на чолі. «Ти справді не глузуєш із мене, як деякі твої сусіди?» «Всілись коло нього близько, мало не на коліна. Певно, що ні, ти ж містифікатор». Ному мерщивилась із своєї шкіри і спробуй залізти в мою. Ага, а ти думав, бо, о ні, ти занадто проникнувся цим і шаткуєш мене, не би капусту на шатківниці. А я би хотіла бути розгорнутою, як троянда, пелюстка за пелюсткою, повільно і млосно, щоб забивало дух пахущами. Бачиш, прихиляю до тебе голову і вже не боюсь ані тебе, ані твоєї холодної, як у справжнього покійника усмішки. Ти ж актор». Отже, моя зухвалість не спроможна перелякати тебе. Ти на кону. Медаліки також на кону, а коном їй служить твоє одеміле плече.